يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعض فان استقل الحديث كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور وشر الامور كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله və kullə dal əl-difinnaq müxtələm müsəlmanlar ən birinci təqval olmağaza çağırırlar təqval cənnət əhlinin sifətlərindəndir hər bir müsəlman çalışmalıdır bu sifətlə nail olan və bu sifətlə nail olmaq üçün hasad deyil insan çalışa insan gələk çalışa əməllərlə niyyətlə və həmçin çalışmalıdır ki, o təqvanı ki zəiflədən aparan o əməllər var, ondan özüm qorusun o aparan əməllərdən mühtələm müsələməllər hansı ki insanı təqva sifətindən aparıb, zəiflədir əməlin puça çevirir amellerden de biri riyadır. Riya yani sen bir iş görürsen ki koydursunlar ki filan kez görür. Yani sen Allah için görmürsen. Riya bir şey edersen ki koy görsünler ki sen deliyorsan. Bu en büyük günahlardan biridir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi və sənək kiçik şirk anlandırır bunu. Yani şirkinin övlərinəndən biridir. Edən adam Allah çünəlemir. Başkasının çünəlini, insanlar çün, ne üçünse. Ve Allah səbhəntə hala o aməldə var, o aməli kabul etmir. Ve kim ki riyakar dəyir, kıyamet günü o halı pis olacaq. Ən birinci, ən qiyamət günü ondan həyəkəsəb olunacaq. Ən birinci, cənnəmə giren riyakər olacaq. Cəmaatın eşidə eşidə, bütün hamısını arasında onu çağıracaqlar. Pis hatlarla, pis əməllərlə. Çünki o, Allah üçün eləmədi. İnsanlar üçün eləyib onu görə. Sədəqəni və ya namazı və ya elmi Allah tərəfindən öyrənməyib. Nə isə görə evlənib, e e e öyrənib. Ya dünya malına görə, ya desinlər ki, filan kəsdir, və vəsait vəsait. Və nə qədər çoxalıb zamanımızda, bizim zamanımızda. Baxmayaraq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz zamanında sahabelərə, sahabelər üçün qorxurdu bə Əli. Sahabelər üçün Oturub Abubakır, Omar, Osman Ali, Bilav, Qeyrləri. Peyğəmbər salsın deyir ki, sizə qorxduğum bir şey var, o da kiçik şiqdir. Sahabələr soruşlar ki, ya Rasulullah, kiçik şiq hansıdır? Dedi Riyad. Riyad yəni, Allah sünə eləmiyəsən, başqa nə üçün səhə eləyəsən. Təsəvvürlə, əgər Peyğəmbər salsın sahabələr üçün qorxurdursa, sahabələr Hansı ki, peyambar saası görüblər, iman gətiriblər, o cür dövlüblər, vəhli nazir olmağı görürdülər, möcələri görürdülər, lakin buna baxmayaraq peyambar saası olar ki, biz necə? Biz necə qoxmalıyıq bu əməldən? Çünki ibadət, niyyət, əqidə, bunlar təmizliyi istəyir. Qarışıq olmaz. olmaz torpaq qarışdırmaq və s. Nəcə qarışdırmaq? Əgidə gəlir təmiz ola, birbaşa. Allah s.ə. Həmçinin niyyətlə gəlir təmiz ola, Allah üçün. Əgər orada başqası üçün olsun, kütardır və s.ə. Həmçinin belə ibadətlərdir, məsələn, məsələn, İslam təmizliyi istəyir. Xalis olasan onunla. Amma 200-dilik və s. O əməl mərduddur, yəni qəbul deyil və təmizliyi yaparır sən İslam çünki təmizlənmir deməli istəmir həmçin mühtərəm isələm onlar görün ən birinci qiyamət günü kimlərə haqqı qətəb ən birinci qiyamət günü haqqı qətəb şəhidlər Allah s.w. soruşatı yollardan bəs nə etdün deyəcək ki ya Rabbi sən yolda şəhid oldun belə belə Deyəcək, yalan danışdın. Özəcəmağa da iştirmək. Yalan danışdın. Tədəb də. Sən döyüşdün, öldün ki, qoydusunlar şulankə şəhiddir. Və sonra gətirəcəklə alimi, qanini, yəni Quran oxuyanı. Deyəcəklə, neynədən? Deyəcəklə, ya Rabbi, deyəcək, Quran-ı kərimi əzbəllədim, öyrəndim, öyrətdim və s. Deyəcəklə, yalan danışdın. Söyləndin ki, qoydusunlər ki, filan kest, Və sonra soruşacaqlar, kimlər ki, imkanlılardan, onlar ki, Allah yonunda xərcləyiblər. Soruşacaq ilə, sən neynədin? ya Rabbi, bəs belə etdim, belə, deyəcəklə yalan danışdın, sən etdin ki, qoydusunlər ki, filan kest belədir. Və atıcı elə, Müslim rivayət edir. Bu hədisi rivayət edəndə üç dəfə özündən gedmişdi. Yəni, təsəvvürlə, gedəncə məsuliyyətlə yanaşırdılar ciddi məsələlərə, qorxurdular. Bizi kimi nağılı kitabı oxumuruq. Hədisi oxuyanda biz elə bir nağılı kitabı oxuyuruq. Heç bir ezimizdə də təsirlənmirik. Hələ qalsın Qurani Kərim. Lakin sələflər oxuyanda yanardılar, Bəzilə fikir vəzmə özündən gedərdi. Amma bizsə eşdirik ayə, hədis, qala ki, vəzməsə İmam Malik mətələbələr ki, birdən gördüyü ki, dərsdə rəngi deyişir belə, sonra belə gəlir rəngi özünə. Dərsdən sonra gördüyü ki, belində əqrəblər var idi. Lakin qırmayıb dərsi, Peyğəmbər sahədislərini oxuyurdu ona görə. Və sizə də ayin etə. Gör, sələflər necə yanaşırdırlar belə məsələlərə. Lakin zamanımızda fikir verir. Yəni, zamanı təxsirlandırmıyaq. Zamanımızdəki insanları fikir verir insanlara. Ayə, hədis eşidir, veyicini dövür. Hələm qaldı ki, alimlər və səayət. O, o ki qəlməyib idi, ölüb. Ona görə, onun alamətidir. Ona görə Maviya radiyallahu anhu oturmuşdu bir gün bir kişi gəlir yanına bu hədisi qeyd eləyir. Ən birinci kim gələcək endimə? Maviya radiyallahu bu nöqtədə ağlayır. Və deyir ki, subhanallah. Görə ən birinci gələnlər kimlədir? Bəs başqa əməl sahibləriniz olacaq. Sual verir. Və Hud surəsini oxuyur radiyallahu anhu. Allah subhanahu buyurur: Mankana yurid yurid el hayat ed-dunya ve zinetha mu'fi ilehim amalehu fiha ve hum fiha la yubhasun ulaiha allazina ulaiha allazina leys lehum fi el-akhirati illa en-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil ma kanu ya'malun Bu suresi 15 16ci Allah subhanahu wa taala bayedə kim dünya hayatını istəyirsə onun zinətini biz ona verəcəyik Biz ona nə istirəyəcəyi bu dünyada, lakin bu dünyada. Ulaiqəlləzina, leysə lehum ona vermir ki Ancaq cəhənnəm də onlar üçün. Və ha bi Və burada nə ediblər bu dünyada? Hamısı batıldı. Babatinun məkanı. <gülüyor> nə ediblər? Nə əməl ediblər? Hamısı batıldı. Bu fürsəsi 15-16. Və həmsül mühtəram Məslim Allah. Ona görə əgər sən Əgər sən, məsələn, <coughs> nə bir Allah rızası üçün yox, başqa bir şey üçün eləyirsən sə, Allah sənə olabilsin verəcə bu dünyada. Lakin ahirətli verilməcə yonançının sevabını. Ona görə kim Allah rızası üçün əngər danışmırsa, kim Allah rızası üçün öyrənmirsə, kim Allah rızası üçün xəcdəmirsə, kim Allah rızası üçün baxmırsa və səir, eşidmirsə, o heç nə? Allah s.ə.və savab vermeyeceyik və riyakarlıq xəstəli idi Məhdənə Müsləm Allah qəlbi xəstəliklərdən biridir hansı ki eşidilmir qulağınla eşidməzsən gözlə görünmür ənləndə hiss etməzsən onu o daxildədir qəlbi xəstəlikdir və Allah s.ə.və riyanı münafiqləni sifətlərindən adlandırır Allah s.ə.və buyurur İnnəl münafiqinə yuhadiyun allaha və huvə xadiyuhum və idə qamu ilə s-salati qamu kusələ, qamu kusələ yuraunən nəs və la yadkurun allaha illə qalilə. Nisa suresi 143. ayə, Allah s.ə.və bu buyurur ki, münafiqlərəndən danışır. Allah s.ə.və buyurur ki, onlar namaza qalxanda təmbəlli ilə qalxanlar, istemezlər namazı kahman. Namaz qılandı, elə bir ki, ağır bir yükdir bunun üçün. Amma mümin namazdan ləzzət alır. Amma münafifələr yoxdur. Və namazda qılarlar, baxmayaraq təmbəliyilə qılarlar və həmçinin nə? görsün deyə qılarlar. Yuraun əmnəz. Cəmaat görsün deyə qılarlar. Və onlar Allahı çox az zikir eləyərlər. Bunların sünün münafifələni sifətlərini nədir, Məsələm, Sələm, Allah? Həmçinin Allah sünatı alırlar. Kafirlərin, zalimlərin, təkəbbürlərinin xüsusiyyətlərindən gədilir. Riyakallığı. Allah Subhanahu buyurur ki: "Vala takunu kel-ladina xarəcu min diarihim batran və ria'an-nəs." Və yəsdun an səbilillah. Vallahu ma ya'milun muhit. An yani, fasləs kiyət-in Allah Subhanahu taala olanları, kafirləri və zalımları vəsf eləyib. Onlar da ki, Olar da riya, yani, görsün deyə edərlər. Bu həmin riya əməlləri batildir, puça çevirir. Allah Subhanahu Taala buyurur: Ya ayyuhallazina amanu la tufsidu sadakatukum Bu ayda da Allah s.ə.q. qeyd edirir ki, o əməl ki, riya var, o əməl batıldır. Özə söhbət, müraciət, iman əhlinədir. Həmçin, mühtələ müsəlmələr, Allah s.ə.q. riyakarları hədəliyir. Necə oxuyursan maun suresində, Alləzinə hum əsalatəhim sahun, alləzinə hum yiraoon. Namaz kılanlara hədəliyir. Onlar ki namazlarına laqeyd yanaşırlar, daha üçün yanaşırlar ki cəmaət görüntüsündən ki bunlar qılır. Hədəliyir Allah təala. Həmçinin mühtərem salavatlar. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurub ki, nəticə etdi. Sahabələrə deyir: Sizə ən qoxudulmuş şi şi balaca şikdir. Dedilər: Ya Rasulullah Dədə, riyad. Bak, riyamət günü onlara dəyəcəyilər, riyakarlara. Gədən, kimin üçünsə Edirdüzsə, edirdüzsə, gedin, savabı onlardan alın. Riyakara dəyəcəyilər, gedin, kimin üçün Edirdüzsə bu dünyada, gedin, onlardan savabınızı alın. Allah sünə etmirdilə, onu gələ. Başqa edəcəyilər səbəyən var səllələr sələlərəm buyurur. Ey insanlar, gizli şiqdən öz-özü qoruyun. Dedilər, ya Resulullah, o hansı şiqdir, gizli şiq. Dedi, biri namaz qılır, elə gözəl qılır kənddir, görsünlər ki, bu namaz qılandır, necə eləzətli namaz qılır. Necə gözəl namaz qılır. Ba, budur, gizli şiq. O, başqa rivayətdə, Peyğəmbər salsın buyurur, sizə ən qoxduğum, balaca şiqdir, o, o mənim üçün, mənə görə, Dəcaldın kitnəsindən də böyüdür, qorxuludur. O da riyad. Təsəvvür edə. Həmsin mühtələ müsəlməllər. Başqa hədisdə Peygamber salasan buyurur ki, onlar ki, istəyirdilər ki, bir əməl edəndə görsünlər və eşitsinlər ki, filan kez belə eləyib, onları qiyamət günü hələ əməllərlə ki, həmə əməl sahibləri idi, hələ də çağıracaqlar, hamı eşitsin. Və fikir verir. Ən birinci gör, qiyamət günü kimləri savunmacaq? Ən, ən birinci kim təndirmək daxil olacaq? Kimləri açıq aydın, açıqar əməl, əməllərlə çağıracaqlar? Və kimlər qiyamət günü savabdan məhrum olacaq? Riyakallah. Özü qoru, özü qoru bu əməldən. Və bir günə ki, əməllərin qəbul olmaq üçün iki də nişət var. Ən birinci geriyə Allah üçün olmalıdır. Hər bir əməlün və ikinci də Peyğəmbər sallallahu səni necə edib o cür bu Deməli, ixlas riyanın dərmanıdır, əlacı. Sən ancaq ixlasla yəni Allah Allah xətri üçün bir şeydən də etsən və belə müalicə eləcəyəsən və qoru, çalış əməllərini batıl etmə Allah subhantara, bu əməldə bizə kömək olsun. Allah subhantara, bizi riyadan uzaq etsin əməllərimizə. Allah subhantara, müsələm onları yarab, kömək ol. Yarab, ölkəmizə həmçin müsələm müsələ olunkən xətadan, beladan qoruq. Ya Rabbi, Allah şefa ver. Ya Rabbi, bizi fitnədən və ahlından qorriy. Ya Rabbi, kim bize pisti, istiyosop istiyonu özünəyit ya Rabbi. Aqul həzə və astaghfirullahə li və ləkum. Və ləsələ nəsələ məni min kül əzəm. Astaghfiru. İnnəhu huvəl ghafur və rəhîm. Elhamdülillahi rabbilə aləmin. Və salatu və salamu alə əşraflı amliyar rəsənəyin. Seyyidə Muhammedin və alə və sahbə əcmaəyin. İbad Sadəcə, qardaşlar, bir məsələnə də qeydilmək istəyirəm. Bu saatların dəyişməyinə görə biraz fikir ver saatlara, çünki deyirlər ki, bir-çü günə dəyişəcək. Onun görə inşallah. Onun görə gələn cümhə inşallah saat birdədir. Saatlar dəyişdiyinə görə gələn cümhə saat birdə başlayacaq. İnşallah. Yəni, bu məsələ bilgilə. Allah subhanələ bizə yaşıb faydanlardan etsin. İbadə Allah, innə Allah yamur bil adli və, və edil qurbə وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يأذكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تستعون